דברי הימים א', פרק כ"ז. ובני ישראל למספרם, ראשי האבות ושרי האלפים והמאות ושוטריהם, המשרתים את המלך לכל דבר המחלקות, הבאה והיוצאת חודש בחודש לכל חודשי השנה, המחלוקת האחת עשרים וארבעה א'. על המחלוקת הראשונה לחודש הראשון, ישוב עם בן זבדיאל, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א', מן בני פרץ הראש לכל שרי הצבאות לחודש הראשון, ועל מחלוקת החודש השני דודי האחוכי, ומחלוקתו מקלות הנגיד, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. שר הצבא השלישי לחודש השלישי, בניהו בן ידה הכהן, ראש, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. ובנייהו גיבור השלושים ועל השלושים, ומחלוקתו עמיזבד בנו. הרביעי לחודש הרביעי עשה אל אחיויו, וזוודיה בנו אחריו, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. החמישי לחודש החמישי, הסר שמ�הות האזרח, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. השישי לחודש השישי, עירה בן עיקש התקועי, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. השביעי לחודש השביעי, חלץ הפלוני, מן בני אפרים, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. השמיני לחודש השמיני, סיבכה יחושתי, לזרחי, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. התשיעי לחודש התשיעי, אביעזר האנטוטי, לבן ימיני, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. העשירי לחודש העשירי, מהרי הנטופתי, לזרחי, ועל מחלוקתו, עשרים וארבעה א'. השתי עשר ל-השתי עשר החודש, בנייה הפרעתוני, מן בני אפרים, ועל מחלוקתו, עשרים וארבעה א'. השנים עשר לשנים עשר החודש, חלדי הנטופתי, לעתניאל, ועל מחלוקתו, עשרים וארבעה א'. ועל שבטי ישראל לראו בני נגיד, אליעזר בן זכרי. לשמעוני, שפתיהו בן מעכה. ללוי, חשביה בן כמואל, לאהרון צדוק. ליהודה, אליהו מאחי דוד. לישכר, עמרי בן מיכאל. לזבולון, ישמעיהו בן עובדיהו. לנפתלי, ירימות בן עזריאל. לבני אפרים, הושע בן עזזיהו. לחצי שבט מנשה, יואל בן פדיהו, לחצי המנשה גלעדה, יידור בן זכריהו. לבנימין, יעשיאל בן אבנר, לדן, עזראל בן ירוחם. אלה שרי שבטי ישראל. ולא נשא דוד מספרם למבין עשרים שנה ולמטה, כי אמר אדוני להרבות את ישראל ככוכבי השמיים. יואב בן צרויה החל למנות ולא חילה. ויהי וזאת קצף על ישראל, ולא עלה המספר במספר דברי הימים למלך דוד. ועל אוצרות המלך, אז מוות בן עדיאל. ועל האוצרות בשדה, בערים ובכפרים, ובמגדלות, יהונתן בן עוזיהו. ועל עושי מלאכת השדה לעבודת האדמה, עזרי בן כלוב. ועל הקרמים שמעי הרמתי. ועל שבקרמים לאוצרות היין, זבדי השפמי. ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה בעל חנן הגדרי, ועל אוצרות השמן יואש, ועל הבקר הרועים בשרון שירתי השרוני, ועל הבקר בעמקים שפט בן עדלי, ועל הגמלים אוביל הישמעאלי, ועל האתונות יחדיהו המרונותי, ועל הצון יזיז ההגרי, כל אלה שרי הרכוש אשר למלך דוד. ויהונתן, דוד דוד, יועץ, איש מבין וסופר הוא, ויחיאל בן חכמוני עם בני המלך. ואחיתופל יועץ למלך, וחושה הערכי רע המלך. ואחרי אחיתופל, יהוידע בן בניהו ואביתר, ושר צבא למלך יואב.